3 жовтня. Минулої ночі ми знову виходили, і господар полював. Він накинув плащ і сказав мені: "Нюху, апорт". З того, як він це мовив, я зрозумів, що йому потрібен ніж. Я приніс його господарю, і ми пішли. Нам пощастило, і ні. Себто він здобув потрібні інгредієнти, але мав чимало клопоту і витратив забагато часу. Під кінець нас помітили. Я дав сигнал, і ми мусили втікати. Гналася за нами довго, аж доки я не відстав і не вгризнув переслідувача за ногу. Ми успішно втекли з інгредієнтами. Умиваючись по тому, Джек сказав, що я чудовий сторожовий пес. І я був дуже гордий. Пізніше він випустив мене поблукати, я збігав до Растова, і у нього не світилося. Мабуть, пішов десь у справах. Залігши за кущем біля будинку шаленої джил, я чув, як вона посміюється всередині, говорячи до сірохвістки. Ці вже повернулися. Мітла біля чорного входу була досі тепла. Біля оселі Моріса і Маккеба я був особливо обережний. Ночовий може бути дуже могутній у присмерку, а сподіватися його можна не відзвідки. Я зачув поруч тихесеньке хихотіння, що долонало заблетіли гілок вишні. Понюхавши повітря, характерної різкої нотки ночів'я я не знайшов. Але щось там таки було. Сміх аж такий тонесенький, що людина могла б його і не почути, повторився. «Хто там?» – запитав я. Жмут листя розгорнувшись, відокремився від дерева і полину вниз, приголомшливо швидко прошивши повітря над моєю головою. «Ще один спостерігач!» – пропищало створіння. «Тут стає тісно!» – сказав я. «Можеш звати мене Нюхом, а тебе як звати?» «Голка!» – відказала істота. «Кому служиш?» «Джекові!» – відповів я. «А ти?» «Графові!» «Не знаєш, моріс Маккеб...» Знайшли свої інгредієнти? Так, відказала істота, а шалена жіночка. Не сумніваюся, що знайшла. Отже вона нас наздоганяє, утім ще рано. Коли це грав, прилучився до гри? Дві ночі тому, сказала вона. Скільки всього гравців? Не знаю. Тоді воно злетіло і зникло. Життя раптом стало ще складнішим, і я ніяк не міг знати, відчинятимуть вони чи зачинятимуть. Вертаючись, я відчув, що за мною стежить. Але той, хто це зробив, був дуже-дуже вправний. Знайти його мені не вдалося, тому я зробив далекий-далекий гак. Пізніше він облишив мене і сів на хвіст комусь іншому. А я поквапився додому. Доповідати.